Rad u kome pobjeđuje, u kome je u kome danas pobjeđuje, u kome će i sutra pobjediti. Crkva objavljuje, ne laže, ne obmanjuje, čuvajte se onih poziva na mir, to je sumnjivo, braći i sestre. Čuvajte se kad govore, dobro je, liječit se, i to je sumnjivo, to je isti onaj duh koji će majku da prevari.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 da pobjeđuje da je crkva tu da razori djevađa volja jer je gospod naš dos, došo da razori djevađa volja došao je da protjera satan, došao je da protjera tamu došao je da protjera laž došao je da razori pakal došao je da sprži smrt i grijeh Došao i dan danas, u crkvi prisutan, on to čini. I kogod je željen takve pobjede, kogod priđe i stane u redove crkve, slušajući svog arhistratiga, slušajući svoga gospoda, svojega vojvodu,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 tresuo od njegovog imena razni irodi drhtovi su od njegovog imena i straha udarali i strahomu glavu otkinuli misleći da će glas vapiućeg upusni učutati od sablje i zlobe irodove ne može braće i sestre njegov glas i danas nije umuknuo nego se i čuje njegovo ime nije nestalo nego evo vidite ga kako brista kako je moćno ne rđajuće duhom svetim pozvaćeno besmrtno ime ime svetoga Jovana braće i sestre je besmrtno ime kako može da umre ime onoga koji je preteča Prorok krstitelj onoga čije je ime iznad svakog imena. Njegovo ime silu dobija od imena Isusovog. I evo danas u ove naše dane... Opet hodi zemljom i govori, ništa drugo, braćo i sestre, njega ništa ne interesuje šta se umeđu vremenu izdešavao, ne interesuje ga to. On je proročkim okom video vječnoga Boga. Kako može da se zaustavi na onom titraju ovoga svijeta, na koprcanju stvorenog? Kako može da se zaustavi na sjenkama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 Boga u tijelu, mi moramo sresti Jovana preteču. On danas svim, svim ljudima, svim narodima, on ide kroz one palate, braći i sest, on ide kroz predsjedništva, kroz parlamente, kroz ministarstva, provezi kroz univerzitete, provezi kroz sva masovna zborišta, stadione.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 он će ukazati na jagnje božije ako priđemo jagnjetu mi braće i sestre od njega nemamo kome više da idemo mi smo našli mesiju mi smo prvi našli su ga apostoli je tako andrej petar filip natanaju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 A mi, evo, čusmo kad je odraslo, čusmo ga što govori. Šta će biti? A mi, evo, znamo šta će biti i šta jeste. Prorok, preteča, krstitelj, propovjednih pokajanja. Pokajte se, znači, okrenite se svjetlosti. Okrenite se u licu Božije, riječima Božijim, volji Božijoj.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 Da li smo mi poslušali glas proroka, glas vapijućeg u pustinji? Nismo. Ulajte kako strašno izgleda ta scena kad gledamo današnje zabavljače, današnje presače, igrače, igračice, a sve to u suštini, braćo i seste, pres. Igrali mi futbal, odbojku, tenis...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 Šta su oni pobijedili navijaču? Šta su oni pobijedili glasaču? Koga? Su smrt pobjedili? Su li džavola pobjedili? Je su li pobijedili, Nisu. A koga su onda pobijedili? Kako je to onda pobjeda? Kome ti to aplaudiraš? Za koga ti to navijaš? Za koga ti to glasaš? A ovamo i ovam te poziva...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 parlamenta i raznih drugih sora, saulica, kancelarija. I zađite i dočekajte cara nad carevim. Dočekajte Sina Božije, dočekajte Jagnje Božije i poklonite mu se kao Bogu Tovu. Sjedinite se sa njim ako već niste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 Na razne lukave načine, da se ne plašimo, jer Jovan je ispred nas. Ova svijeća, kad ide ispred Evanđelja, na vhodu, to je vam braćo i sestre, uvijek ide ispred slova Božje, ispred logosa Božje, ispred riječi Božije. Ide ispred tebe, nemoj da se plašiš. Od njega se plaša, a ti nemoj da se plašiš.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 Tako važan, tako aktuelan I omraću i seste I nama ovdje Sabranima govori Ponavlja, pazite Jovan je to, prorok je to Pokajte se Niste još dobri ne Mojte da se zanosite ureduje. Ne živimo kao drugi ljudi Molimo se, postimo Pričešćujemo se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 Bože dojde.